Певно, ви теж вбачаєте в мені романтика, але то помилка. Я передаю достеменні враження від їхньої юності та дивного, тривожного роману, який трапився на моєму шляху. Я з цікавістю спостерігав за перебігом, ну, скажімо, його пригоди. Дівчина кохала Джима і ревнувала його. Але до кого? Яка була причина цих ревнощів? Не скажу. Той край, люд, проліси сприяли їй, все те ніби змовившись, пильно стерегло його потай миру, таємниче, ніби свою безперечну власність. Здавалося, жоден голос не долине сюди до Джима. Він був вязним своєї волі, своєї влади, а дівчина хоч і могла заради нього пожертвувати головою, Суворо оберігала свою здобич, немов би Джіма було важко втримати. Навіть тамп і там, що в наших хмандрах ходив слідком за білим лордом, відкинувши назад голову, суворий і озброєний, крисом, мисливським ножем та списом, ще й джимовою рушницею, схожий на Яничара, навіть тамп і там прибирав Вигляду грізного вартового достоту жовчний тюремник Ладний віддати життя За свого в'язня Коли ми пізно Засиджувались вечорами Його мовчазний, невиразний силует Безшелесно рухався Туди-сюди під верандою Іноді, підвівши голову Я несподівано примічав У тіні його постать Закляклу і виструнчену Звичайно, за який час він тихо зникав, та коли ми вставали, виростав біля нас, немов з-під землі, готовий виконати будь-який Джимів наказ. Дівчина, гадаю, також не лягала спати раніше від нас. Частенько я бачив з вікна моєї кімнати, як вони з Джимом тихо стояли на веранді, зіпершись на грубо тесане поруччя. Дві білі постаті пліч-опліч, його рука обіймала її за стан, а вона клала голову йому на плече. Їхній ніжний шепіт долинав до мене, ясний, ласкавий. Він спокійно й сумовито бранів у нічній тиші, ніби одна істота розмовляла сама з собою двома голосами. Опісля перевертаючись на ліжку під москітною сіткою, я чув легкий риб, тихий подих, обережне покашлювання то там і там досі стояв на чатах і хоча в нього була власна домівка поблизу дружина і мала дитина кожну ніч принаймні поки я там гостював він бачиться проводив на веранді Джимового будинку той відданий похмурий васал був навдивовижу неговіркий навіть Джимові він відповідав уривчастими короткими фразами Бавитися в балачки, мовляв, не його справа. Найдовше речення я почув нього якось уранці, коли він, показуючи на Корнеліуса, промовив. Ось іде Назарянин. Навряд чи він звертався до мене, хоч і я стояв поруч. Радше йому хотілося привернути увагу вищих сил, щоб ті поділили його обурення. Потім він промимрив щось про собак та про запах, Смаженини, і я віддав належне його дотепності. Велика квадратова площина подвір'я була залита жарким сонцем, а Корнеліус, купаючись у ярому промінні, пхався через саму середину. Його було видно, як на долоні. І все ж годі було позбутися враження, що він іде з гінці злодійкувато скрадається, немов і з чорними намірами Він викликав відразу Пересувався мляво, важко І нагадував бридкого жука У якого натужно рухаються Самі лише лапки А тіло заклякли. Одне плече було виставлене вперед І хоч він, Либонь, ішов Куди хотів Здавалось, ніби він рухається Навскоси Я часто бачив, як цей тип Никав біля повіток Ніби щось винюхуючи, або тинявся перед верандою, скоса зиркаючи на гору, а тоді з проквола зникав за рогом якоїсь хатини.